в 55-м роках, але репресували через його надміру реформаторські погляди. Таким призначенням угорські комуністи сподівалися задобрити повстанців і нормалізувати ситуацію. Спочатку це подіяли. 29 жовтня Імри Надь розпустив таємну поліцію.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 у ПТ «Монополії на владу». 1 листопада Імринадь проголосив вихід Угорщини з Варшавського договору. Уряд країни вручив відповідну ноту посольству СРСР. Водночас із цим Угорщина звернулася до Он із проханням допомогти захистити суверенітет. ООН радо відгукнулася, Он завжди радо відгукується в таких ситуаціях. Здавалося, що революція перемогла. Однак, за день до того, як Імренать декларував про розірвання Варшавського договору, Хрущов придумав, несподівано збагнувши, чим обертається повстання в Угорщині, Микита Сергійович.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 Начали з першим секретарем УПТ Яном Кадером і провести військову операцію з метою повалення уряду Імре Надя. Операцію за назвою «Вихр» командував особисто маршал Радянського Союзу Георгій Жуков. 3 листопада на аеродром Тьоколь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 що вийшли на Майдан відстояти свої права, вважатимуть київськими бомжами. Щоправда, тоді й далекого 1956-го вони цього ще не знали. Вони вірили у світле майбутнє, в комунізм 1980-го та розучували бравурні пісні про мир і дружбу. Всіх, хто честен душою, Ми зовем за собою щастя народів, Светле завтра В наших руках друзья. Історії про те, Як Росія допомагала братнім народам, Без перебільшення можна нарахуватись десяток. Я зараз скажу винятково, про ХХ століття. Схожі до угорських події відбувалися 1968 року в Чехословаччині та 1979 року в Афганістані. У Чехословаччині обійшлося без значних жертв, якщо не брати до уваги репресованих, оскільки Радянський Союз мав досвід Угорщини та зумів придушити лібералізацію режиму в зародку. Слід також зважати на те, що кількість військ, уведених до Чехословаччини, була колосальною. 200 тисяч солдатів і майже 5 тисяч танків країн Варшавського договору. Війська залишалися в країні до 1990 року. В Афганістані бойові дії чотирма днями та сьомастами вбитими, як це сталося в Горщині, не обмежили, однак причину мали аналогічну. Повномасштабне вторгнення радянської армії ініціювали після усвідомлення Леонідом Брежнєвим і членами Політбюро ЦК ТОГО, що політика афганського тирана Фафізулли Аміна фактично призвела до громадянської війни загрозливої щодо можливості повалення комуністичного режиму в Афганістані. Рада безпеки ООН кваліфікувала дії Радянського Союзу як відкрите застосування збройних сил за межами власної території що є кричущим порушенням статуту. Проте СРСР наклав на резолюцію вето. 14 січня 1980 року Генеральна асамблея ООН підтвердила ухвалу Ради безпеки. За резолюцію проголосувало 108 країн проти лише 14. Рішення... Не мало жодного ефекту. Ситуація повторилася 27 березня 2014 року, коли Генеральна асамблея визначилася із позицією стосовно збройної окупації Російською Федерацією частини території України, а саме півострова Крим. Вторнення до України підтримали лише 11 найвідсталіших країн світу. Але, як і 34 роки тому, резолюція виявилася практично безрезультатною. Організація об'єднаних націй у продемонструвала своє найслабше місце, свою ахилерсову п'яту, неспроможність зупинити конфлікт якщо агресором є один із постійних членів Ради безпеки з правом вето. Примітка, ще одним яскравим прикладом негативного впливу Росії на міжнародні відносини є Сирія. Я відвідував Сирію зимку 2010-2011 років, залишивши країну за чотири дні, до початку жорстокого та надзвичайно кривавого протистояння між повстанцями і урядовими військами Башара Асада. І на власній шкурі відчув напруження та лють, що буквально витали в повітрі. На початку лютого 2011-го у Дамаску всі тільки й говорили про політику, і Єгипетську революцію на Тахрирі. В середині лютого на території Сирійської Арабської Республіки фактично почалася війна. Із березня 2011-го ООН неодноразово намагалася вирішити конфлікт у Сирії, зокрема шляхом уведення миротворчого контингенту, однак щоразу на заваді ставала Росія. Більше того, в обхід міжнародного ембарго Російська Федерація продовжувала постачати боєприпаси та летальне озброєння для армії Басада. Я не стверджую, що введення міжнародного військового контингенту вирішив б конфлікт, але вважаю, що воно точно могло врятувати життя тисячам мирних сирійців, противників режиму Башара Асада. Станом на початок 2015 року конфлікт у Сирії триває. За найскромнішими підрахунками, його жертвами стали понад 150 тисяч людей. Радянський Союз, як і його наступник, путінська Росія, Безсермовно ігнорував та ігнорує невигідні для себе рішення організації, що власне ставить під сумнів доцільність існування Організації Об'єднаних Націй. Подібний до фінського сценарію підготовка альтернативного уряду, провокації, розхитування ситуації та подальше збройне протистояння Росія застосувала. 2000 в Чечні, 2008-го в Грузії та 2014-го на Сході України. І я абсолютно переконаний, що після України це не припиниться. Ніколи не задумувалося, чому ніхто не хоче товаришувати з Росією. Я серйозно. Протягом другої половини 20-го, початку 21-го століття, Росія поступово, але невідворотно, втрачала своїх стратегічних союзників. Одна поводній від Росії відверталися країни Африки і Азії. 1990-го розсипався соціалістичний блок, слідом –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 Лише за рахунок продажу ресурсів, переважно нафти тазу. Та Довгих 70 років керівники Радянського Союзу вперто ігнорували очевидне, переконуючи, що схема ССУ, держплан, виробництво працює і, не забуваючи наголошувати на тому, як паскудно живеться на Заході.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 Особливо це стосувалося товарів легкої промисловості, одягу, взуття, білизни, посуду, найпростіших меблів тощо. Моя мама розповідала, що в період її молодості нормальних жіночих чобіт просто не було. Усе якісне привозили за кордон. Виняткової популярності не були чобітки – з Фінляндії. Через це дівчата жартували добре, що не всю Фінляндію захопили, інакше не було б у чому ходити взимку. Чимало необхідних побутових товарів чи елементів одягу не випускали взагалі. Мій дід по матерній лінії Бураков Сергій Онисимович 1940 року проходив службу в армії в Прибалтиці. Повернувшись додому після Другої світової війни, він розказував своїй дружині, моїй бабці, про те, що багато офіцерських дружин саме в Прибалтиці вперше в житті побачили жіночі нічні срочки. Радянські жіночки не могли натішитися тими срочками, Такі блискучі, легкі, приємні на дотик. Деяким нічні сорочки сподобались настільки, що вони виходили в них до театру, вдягаючись замість сухонь. Та навіть із кількісним контролем були проблеми. Повернімося до нашого прикладу із каструлями. Як проконтролювати... Виконання плану з виробництва кастрюль. Припустимо, що за наказом Держплану протягом п'яти років необхідно випустити сто мільйонів кастрюль. Поспішаючи виконати план, підприємства почнуть клепати нікому не потрібні кастрюльки розміром із чайну чашку. Таким чином вони заощадять матеріали та працю, Робітників, виникає запитання, кому такі кастрюлі потрібні? Хто купуватиме кастрюльки, в яких можна зготувати заледве одну порцію? Якщо Держплан зажадає виробити кастрюлі загальним об'ємом 5 мільярдів літрів підприємства, випускатимуть кастрюлі по 500 літрів кожна бо так вигідніше, але як часто ви використовуєте кастрюлі об'ємом 500 літрів? Держплан може обрати як звітний параметр загальну вартість виробленої кастрюли. В такому разі підприємства почнуть випускати кастрюлі зі срібним покриттям, різьбленими орнаментами та ручками з чорного дерева. Та чи багато, вони їх продадуть. За планової системи виробництва ніхто, я підкреслю абсолютно ніхто, ні виробник, ні бюрократ у державному плановому комітеті, не зацікавлений у випуску якіснішої продукції. Усім байдуже, що насправді потрібно споживачу. Очевидно, що за таких умов виробники від директора підприємства до простого працівника робитимуть усе, щоб затратити на виробництво продукції якнайменше часу та ресурсів. Інший значний недолік планового виробництва – Державний плановий комітет, чи будь-який аналогічний орган може планувати виробництво лише тих товарів, які вже є? Неможливо спрогнозувати обсяг виробництва того, що ще не винайшли, не спроєктували, не придумали. І це, як на мене, найбільша хиба радянської системи. Уявімо на секунду моторошну картинку. СРСР не розвалився 1991-го та продовжує існувати до нині. Як могли б у такій країні передбачити, скільки потрібно випустити айфонів за 5 років до того, як Стив Джобс їх придумає? А рідинно-кристалічних дисплеїв? А мультиварок? А операційних систем Android штука в тому, що планова економіка радянського типу начесто унеможливлює ймовірність появи та запуску в серійне виробництво продуктів на штат iPhone, мікрохвильової печі або операційної системи Android. Відсутність права приватної власності, наявність жорстких, контрольованих державою планів у самому зародку викорчовує креативність, убиває бажання винаходити щось нове і ризикувати, створюючи модерний, цілковито унікальний продукт. Айфон та Андроїд не могли з'явитися в Радянському Союзі. Їх могли лише скопіювати. Можливо, копіюючи, а отже відстаючи, радянські інженери зробили б власні айфон та андроїд дещо кращими. Але ніколи за жодних умов економіка СРСР не випустила б якісну відмінну операційну систему, чи революційний, раніше не бачений цифровий пристрій. Чудовим прикладом є американський пасажирський літак Boeing 747. Перший у світі широко фюзеляжний реактивний лайнер ідея розроблення 747 виникла в середині 60-х у США. У період бурхливого зростання авіаперевезень. З огляду на інтенсивне збільшення пасажиропотоку, американська авіакомпанія Пан Американ поставила перед корпорацією Boeing завдання збудувати новий гігантський літак удвічі більший за Boeing 707. Найбільший пасажирський авіалайнер на той час, пообіцявши закупити аж 25 лайнерів. Справа видавалася напрочуд ризикованою. Ніхто не знав, як ринок відреагує на появу настільки великого літака. Чи буде він затребуваним, а перевезення на ньому –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 була вищою за вартість кампанії 1965 року. Ще до випробувальних польотів «Боїнг» опинився на межі банкрутства. Для того, щоб відбити вкладені кошти, кампанія мусила продати щонайменше 250 гігантських літаків. Перший політ –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 та бюрократизму, які притаманні економіці СРСР. І з Росією не дружить не тому, що Росія погана. І з Росією не дружить, бо це невигідно, передусім в економічному плані. Ще Зеленіна в Радянському Союзі набув популярності лозунг «Нас та перегнати Америку». 70 років, 300 мільйонна картата імперія намагалась на рівних протистояти Америці, не розуміючи, що властиві соціалістичні системи вади роблять безуспішними будь-які спроби переплюнути США. Марно намагайлася наздогнати, лише копіюючи. 70 років Радянський Союз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 Масово втікали з Радянського Союзу. 16 липня 1956 року уряд СРСР ухвалив рішення понизити статус Крило Фінської Союзної Республіки до автономної області, а із назви прибрати слово «фінська». До середини 1956 року в цій області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 Антирадянський заколод у Краснодарі 1961-го, розстріл стайкарів електровозного заводу в Новочеркаську в червні 1962-го, антирадянські виступи в Караганді та Алмааті 1986, які також завершилися розстрілом мітингувальників.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 лякаємо дніпропетровців війною. Тими днями спроба аргументованої суперечки з окупантами нагадувала полювання на відьм часів середньовіччя. Якщо жінка визнавала, що вона відьма, її спалювали. Якщо жінка не зізнавалася, її катували доки. Доти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 Те саме відбувається тепер у Росії. В основі всього сліпа заліза-бетонна віра в дому, в щось аномальне, щось таке, чого насправді не існує. Відьмацтво в темні віки, вишись арійців порівняно з іншими націями у 20 столітті. І от тепер.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 Мав рацію, бісів із людей випустити легше, ніж загнати в них ангелів. Невдовзі звіряче вирощання, мало схоже на спілкування, мені набридло. Я почав думати, як завершити розмову, коли раптом співрозмовник, певно знавіснілий, від мимовчанки випалив.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 Норвегія, Фінляндія, Естонія, Латвія, Італія, Франція тощо. Щоразу, заходячи до бюджетного хостелу, наша вота наштовхувалась на типове запитання. Звідки ви, хлопці? У цей момент Семен, який понад сім років проживав у Євросоюзі, виступав оперед і гордо заявляв «Ми з Росії». Сергій, і що найдивніше білорус Діма, приглушено, му гікаючи, підтакували йому. Дімон, історія подібна дописана і Томашем Хваснєвським, ведучим польського радіо, соромився зізнаватися, що він білорус. «Мене поведінка Семена»